Гарним і прохолодним. Усі троє були готові, коли з'явився Дорка у супровіді десяти тубільців. Можливо, вчорашніх, а можливо й ні. Судити було важко. Усі тубільці здавалися на одне обличчя. Піднявшись на борт зорильота, Дорка спитав із стриманою сердечністю. «Сподіваюся, ви відпочили. Ми вас не потурбуємо?» «Не в тому сенсі, як ти вважаєш», – проголосив Гіберт. Він не зводив очей з тубільців. А обидві його руки ніби випадково лежали на рукоятках двох важких пістолетів. «Ми спали, як убиті!» Відповідь Бентона пролунала проти його волі зловісно. «Тепер ми готові до всього!» «Це добре. Я радий за вас!» Погляд темних очей Дорки впав на пістолети. «Зброя?» Він здивовано моргнув, але вираз його обличчя не змінився. «Вона тут не знадобиться. Хіба ваш Фрейзер не уживався з нами в мирі та злагоді?» Крім того, ми, як бачите, беззбройні. Ніхто з нас навіть вудки не має. Тут справа не в довірі, проголосив Бентон. У військово-космічному флоті ми лише жалюгідні раби численних приписів. Одна з вимог статуту – носити зброю під час встановлення перших офіційних контактів. Ось ми й носимо. Він послав співрозмовнику чарівну усмішку. Якби статут вимагав, щоб ми носили трав'яні спідниці, солом'яні капелюхи та картонні носи, ви б побачили кумедне видовище. Якщо Дорка і не повірив байці про те, як люди рабське коряться статуту, навіть на такій відстані від бази, він цього нічим не висловив. Змирився з тим, що земляни озброєні. І залишаться при зброї незалежно від того, яке враження справить ця обставина на корінних жителів планети. Щодо цього, він мав перевагу. Він знаходився на своїй землі, на своїй території. Особиста зброя навіть у вмілих руках нічого не дасть при такій чисельній перевазі противника. У найкращому разі можна дорого продати своє життя. На нас чекає Лиман, хранитель храму. Він теж добре володіє космолінговою. Дуже вчена людина. Давайте спочатку відвідаємо його, а потім оглянемо місто. Чи ви маєте інші бажання? Бентон вагався. Жаль, що цього Лимана вчора не було серед гостей. Більш ніж ймовірно, що він знає ці два заповітних слова. Читач думок витяг би їх із голови Лемана і подав би на тарілочці після його виходу. А тоді пастка стала б нешкідливою. У храмі не можна було б поритися в мозку Лемана, тому що кишенькових моделей читача думок не існує. І ні господарі планети, ні гості не наділені телепатичними здібностями. У храмі навколо них будуть тубільці. Безліч тубільців, одержимих страхом невідомих наслідків, що стежать за кожним рухом прибульців, що вбирають кожне слово, вичікують. І так доти, доки хтось із космонавтів, сам не подасть сигнал до нападу. Два слова, ненароком сказані слова, і потім удари, боротьба, спітнілі тіла, прокляття, важке дихання, можливо навіть постріли. Два слова і смерть а потім примирення із совістю, панахида над трупами. Мідні обличчя сповнені смутку, але світяться вірою, і по храму проноситься молитва. Їх випробували згідно з твоїм заповітом, і з ними вчинили згідно з твоєю мудрістю. Їх кинули на ваги праведності, і їхня чаша не перетягнула міру. Хвала тобі, Фрейзер, за порятунок від тих, хто нам не друг. Така ж доля спіткає команду наступного зорельота і того, що прийде за ним. І так доти, доки Земля або не відгородить цей світ від головного русла міжгалактичної цивілізації, або жорстоко не втихомирить його. «Отже, чого ви хочете?» – наполягав Дорка з цікавістю, дивлячись йому в обличчя. Здригнувшись, Бентон відволікся від своїх думок. Він усвідомлював, що на нього спрямовані всі очі. Гіберт і Рендл нервували. Обличчя Дорки виражало лише вічливу турботу, жодною мірою не кровожерливість і не войовничість. Звісно, це нічого не означало, звідкись долинув голос. І Бентон не відразу зрозумів, що це його власний. Коли це флот відступав? Голосно і твердо Бентон сказав, «Спочатку ходімо до храму». Нічим, ні зовнішністю, ні поставою, Лиман не був схожим на священника чужої інопланетної релігії, зростом вище середнього, за місцевими поняттями, спокійний і дуже старий. Він був схожий на невинного старенького бібліотекаря, який давно сховався від повсякденного життя у світі запилених книг. Ось це фотографії земної родини, яку Фрейзер знав лише в дитинстві. Ось його мати, ось його батько. А ось цю дивовижну волохату істоту він називав собакою. Бентон глянув, кивнув і нічого не відповів. Все це дуже банально. Кожен має сім'ю. У кожного є батько і мати. У багатьох є свій собака. Він зобразив гарячий інтерес, якого не відчував, і спробував прикинути на око, скільки в кімнаті тубільців. Від 60 до 70. Та й на вулиці натовп. Занадто багато. З цікавістю педанта Лиман продовжував. «У нас таких тварин немає, а в записках Фрейзера вони не згадані. Що таке собака?» «Запитання. На нього потрібно відповісти. Доведеться відкрити рота і заговорити. Шістдесят пар очей, якщо не більше. Прикуті до його губ. Шістдесят пар вух, якщо не більше. Прислухаються і чекають. Невже настала фатальна хвилина?» М'язи Бентона мимоволі напружилися в очікуванні удару ножем в спину. І він з безтурботністю розліпив губи. «Домашня тварина, віддана і тямуща!» Нічого не сталося. Чи напруга трохи ослабла, чи вона з самого початку існувала лише в загостреній уяві Бентона, точно не дізнаєшся. Лиман показав якийсь предмет і, тримаючи його як найдорожчу реліквію, промовив. «Цю річ...» Фрейзер називав своїм нерозлучним другом. Вона приносила йому велике рішення, хоч нам не зрозуміло, яким чином. Це була стара, покрита тріщинами люлька. Вона наводила тільки на одну думку. Якими жалюгідними стають особисті скарби, коли їхній власник помирає? Бентон розумів, що треба щось сказати, але не знав, що саме. Гіберт і Рендл завзято вдавали німих. На їхнє полегшення Лиман відклав люльку, не ставлячи уточнюючих запитань. Наступним експонатом був променевий передавач покійного розвідника. Корпус був відполірований до блиску. Саме цей застарілий передавач надіслав звіт Фрейзера до найближчого населеного сектора, звідки, переходячи з планети на планету, він потрапив на земну базу. Потім пішли пружинний ніж, хронометр в родієвому корпусі, Гаманець, автоматична запальничка, безліч старих дрібниць. 14 разів Бентон холодів, змушений відповідати на запитання чи реагувати на зауваження. 14 разів загальна напруга, дійсна чи уявна, досягала вершини, а потім поступово спадала. «Що це таке?» – спитав Лиман і подав Бентону складений аркуш паперу. Бентон обережно розгорнув аркуш. Виявилося, що це друкарський бланк заповіту. На ньому квапливим, але чітким і рішучим почерком було виведено кілька слів. Сем'юлу Фрейзеру, номеру 727 земного корпусу космічних розвідників, немає чого залишати по собі, окрім доброго імені. Бентон знову склав документ, повернув його Лиманові і переклав слова Фрейзера на Космолінгву. Він мав рацію, зауважив Лиман. Але що у світі цінніше? Він обернувся до Дорки і коротко промовив щось місцевою мовою. Земляни нічого не зрозуміли. Потім сказав Бентонові. «Ми покажемо вам, як виглядав Фрейзер. Зараз ви побачите його таким, яким знали його ми». Гіберт підштовхнув Бентона ліктем. «А чого це він перейшов на чужу мову?» спитав він англійською, наслідуючи поганий приклад тубільців. «А я знаю чого. Він не хотів, щоб ми зрозуміли, про що вони говорять». «Тримайся, друже, зараз почнеться. Я це дупою чую». Бентон знизав плечима, озирнувся. На нього насідали тубільці. Вони оточували його з усіх боків і стискали в занадто тісному кільці. З хвилини на хвилину їм доведеться діяти блискавично. Але в такому натовпі це буде неможливо. Всі присутні дивилися на далеку стіну, і всі обличчя набули захопленого виразу. Ніби ось-ось їхнє життя осяє нечуване щастя. З усіх вуст вирвалося одностайне зітхання, коли літній лиман розсунув завіси і відкрив зображення землянина. Погруддя в натуральну величину на блискучому постаменті і портрет, написаний масляними фарбами, висотою в два метри. Зважаючи на всі обставини, обидва шедеври чудово передавали схожість. Довге мовчання. Усі, здавалося, чекали, що скажуть земляни. Так чекають оголошення вироку в суді. Але зараз у цій безглуздо заплутаній і грізній ситуації тягар винесення вироку було покладено на самих підсудних. Ті, кого тут судять, повинні самі визнати себе винними або невинними у невідомому злочині, скоєному невідомо коли і як. У всіх трьох не було жодних ілюзій. Вони знали, що настала криза, відчували це інтуїтивно, читали на мідних обличчях оточуючих. Бентон залишався серйозним. Рендл переступав з ноги на ногу, ніби не міг вирішити, в який бік кинутися, коли настане час. Войовничий фаталіст Гіберт стояв, широко розставивши ноги, і, тримаючи руки на пістолетах, усім своїм виглядом показував, що просто так він з життям не розлучиться. Отже, раптом посуворілим голосом порушив мовчання лиман. Що ви про нього думаєте? Жодної відповіді. Земляни збилися в кубку. Насторожені, готові до гіршого, і роздивлялися портрет розвідника, який помер 300 років тому. Ніхто не промовив жодного слова. Лиман насупився, голос його пролунав різко. Ви, сподіваюся, не розучилися говорити. Він форсував вирішення питання, квапив з остаточною відповіддю. Для запального гіберта цього виявилося більш ніж достатньо, він вихопив з за пояса пістолети. І заговорив з несамовитою образою Не знаю, що ви хочете почути Та й мені немає до цього діла Але ось що я вам скажу Подобається вам чи ні? Фрейзер аж ніяк не Бог Будь-кому це видно Звичайний простий косморозвідник Епохи першовідкривачів А ближче до божого звання Не дано підійти жодній людині Якщо він очікував вибуху люті Його спіткало розчарування Усі ловили кожне його слово але ніхто не вважав, що він бреше. Навпаки, два-три слухачі миролюбно закивали в знак схвалення. «Космос породжує особливі характери», – вставив Бентон для ясності. Це стосується землян, марсіан та будь-яких інших розумних істот, які освоїли космос. При певній навичці можна розпізнавати космонавтів з першого погляду. Він облизнув пересохлі губи і закінчив. Тому Фрейзер, типовий космопроходець, «Нам видається звичайною людиною. Не так багато можна про нього сказати. Сьогодні у космічному флоті таких, як він, дають десяток за пенні», – додав Гіберт. «І так завжди буде. Це люди з невеликовним свербінням. Іноді вони вершать справжні подвиги, а іноді ні. У всіх них хоробрості хоч греблю гати, але не всім усміхається вдача. Фрейзеру просто нечувано пощастило». Він міг розшукати півсотні безплідних планет, а потрапив на ту, де живуть гуманоїди. Такі події роблять історію. Гіберт замовк. Він відверто насолоджувався своїм тріумфом. Приємно, якщо висловлювання у складних обставинах, коли власна мова може спровокувати твою насильницьку смерть, сходить з рук. Два слова. Два звичайних та часто вживаних слова. А він якимось дивом уникнув їх, не знаючи, що це за слова. «Більше вам немає чого сказати», – спитав Лиман, який уважно спостерігав за ними. Бентон мирно відповів. «Та ні. Можна, мабуть, додати, що приємно бачити зображення Фрейзера. Шкода, що його немає в живих. Він би зрадів, що земля нарешті відгукнулася на його поклик». На похмурому обличчі Лимана повільно проступила посмішка. Він подав тубільцям якийсь невловимий знак і закрив картину завісою. Тепер, коли ви тут все оглянули, Дорка проведе вас до міського центру. Високопосадовці з нашого уряду горять бажанням поговорити з вами. Дозвольте сказати, як я радий нашому знайомству. Сподіваюся, незабаром до нас завітають і інші ваші співвітчизники. У нас є ще одна справа, поспішно перебив Бентон. Нам би хотілося поговорити з тобою віч віч. Трохи здивований Лиман вказав на одні з дверей. «Добре, пройдіть сюди, будь ласка». Бентон потягнув дорку за рукав. «І ти також, це тебе теж стосується». У відокремленій кімнаті Лиман посадив землян у крісла і сів сам. «Отже, друзі мої, в чому річ?» «Серед найновішої апаратури на нашому зорельоті, почав Бентон, – є такий робот-охоронець. Він читає думки будь-яких розумних істот» у яких процеси мислення подібні до наших. Можливо, користуватися таким апаратом не етично, але це необхідний і дуже дієвий запобіжний захід. Попереджений, значить озброєний, розумієте?» Він лукаво посміхнувся. «Ми прочитали думки Дорки». «Що?» – вигукнув Дорка, схопившись на ноги. «З них ми дізналися, що нам загрожує туманна, але безперечна небезпека», – продовжував Бентон. З них виходило, що ви хочете і сподіваєтеся стати нашими друзями. Але якісь два слова відкриють вам нашу ворожу натуру і покажуть, що нас потрібно зустріти як ворогів. Якщо ми промовимо ці два слова, то нам кінець. Тепер ми, звичайно, знаємо, що не сказали цих слів. Інакше ми б зараз не розмовляли так мирно. Ми пройшли випробування, але все одно я хочу спитати. Він подався вперед, дивлячись на Лимана. Що це за два слова? Задумливо потираючи підборіддя, ані трохи не засмучений почутим, Лиман відповів. «Рада Фрейзера була заснована на знанні, яким ми не володіли і володіти не могли. Ми прийняли цю пораду, не ставлячи запитань, не знаючи, з чого виходив Фрейзер і який був хід його міркувань, бо усвідомлювали, що він черпає з керениці зоряної мудрості, недоступної нашому розумінню». Він просив, щоб ми показали вам його храм, його речі і його портрет. І якщо ви скажете два слова...» «Які два слова?» – наполягав Бентон. Заплющивши очі, Леман виразно і старанно промовив ці слова, ніби здійснив старовинний обряд. Бентон знову відкинувся на спинку крісла. Він приголомшено дивився на Рендла і Гіберта. Ті відповіли таким самим поглядом. Всі троє були спантеличені та розчаровані. Нарешті Бентон спитав: "На якій це мові? На одній із мов землі?" Запевнив його Леман: "Це рідна мова Фрейзера. А що це означає? Ось цього я не знаю". Леман був спантеличений не менше, ніж земляни. "Уявлення не маю, що це означає", Фрейзер нікому не пояснив, і ніхто не просив у нього пояснень. Ми завчили ці слова, і тренувалися їх вимовляти, бо то були залишені ним слова застереження. От і все. «Нічого не розумію», – зізнався Бентон і почухав потилицю. «За все своє багатогрішне життя я не чув нічого схожого. Якщо це земні слова, вони, мабуть, надто застаріли, і зараз їх пам'ятає в кращому разі якийсь професор, фахівець з мертвих мов», – припустив Рендал. На мить він замислився, потім додав. «Я десь чув, що за часів Фрейзера про космос говорили «вакуум», хоча там повно різних форм матерії, і він схожий на будь-що, тільки не на вакуум». «А може це навіть недавня мова Землі?» – вступив у дискусію Гіберт. «Можливо, це слова старовинної мови космонавтів, чи архаїчна космолінгова?» «Повтори їх», – попросив Бентон. Лиман люб'язно повторив. «Два простих слова, і ніхто їх ніколи не чув». Бентон похитав головою. Триста років – неймовірно довгий термін. Безперечно, за часів Фрейзера ці слова були поширені. Але тепер вони поховані і забуті. Забуті так давно, що я навіть гадати не беруся про їхні значення. «Я теж», – підтримав його Гіберт. «Добре, що нікого з нас не мучили освітою. Страшно подумати, адже астронавт може випадково потрапити в могилу лише через те, що пам'ятає три-чотири застарілих звуки». Бентон підвівся. «Гаразд». «Немає чого думати про те, що назавжди зникло. Ходімо, порівняємо місцевих бюрократів з нашими». Він поглянув на Дорку. «Ти готовий вести нас у місто?» Після недовгого вагання Дорка з запитав. «А пристрій, який читає думки, у вас з собою?» «Він намертво закріплений на зорельоті, засміявся Бентон. «Занадто громісткий, щоб тягати його з собою». «Думай про що завгодно і веселися, бо твої думки залишаться для нас таємницею». Виходячи, троє землян кинули погляд на завісу, що приховувала портрет сивої чорношкірої людини, косморозвідника Семюела Фрейзера. «Брудний нігер», – повторив Бентон заборонені слова. «Незрозуміло. Нісенітниця якась». «Просто безглуздий набір звуків», – погодився Гіберт. «Набір звуків». Додал Рэндл